اشراقتنا في نور من فؤادي حين ما راضت يا رب العباد وانتشر روحي وصارت تنعمد لي يا إلهي حبك قنديل العشاقي اشراقت نفسي بنور من فؤادي هينا ما اردت يا رب العباده وانت شطر روحي الحمد لله رب العالمين يا الهي ولا عقيبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَحَبِبُهُ وَرَسُولُهُ Laf di qoftë gjithmon Vëtëm ati që me mërit lafdrohët dhe me mërit adhurohët Allahut Subhanahu wa Ta'ala Salavatët i ja aqejmë salam Të dashurit tonë i cili në një thanje ka urdnu e thanë, a i që i përngja një popullit tjetër ashtë në prej e tyne. Allahumë salli vësallim, ala hadhin nebi jilkerin, kursar mirësi dhe dushman lëk, nuk kemi ndaj askujt, përveç ndaj aty në të cilve, bajnë shkatrim e fesat në tokë të cilët nuk i zën gjumi pa bënë të keqe, nuk kthehet në shtëpi pa bënë të keqe. E Allahu aty ne ju thot: "Wa la tufsidu fil ard." Mos bëni fesad në tokë. Të nderuar muslimanë, nderjuari ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar ju që bartni emanetin mbi supet e juaja. Emanetin e fjales la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Emanet që e bartë një vetë me besim të pastër, me praktikim sincerisht, sincerisht, sincerisht dhe me predikim të këtë tjeret të cilet nuk janë si kur ju Allahu i banë fë të gjithë insha Allahu ta'ala si kur na që të i bjenë se gjde Allahu të gjellë të gjellë allu Nga se para pak ditve e bona vizit një haji që kishtë ardhë prej hajjllëkut E takova një, për, një tjetër pjestar që kishtë ardhë me jabon për hajrë hajjllëkun Thash si jeti edhe bur plak në bishtadët të pëz vjet Me keq ardhja tha unë kur së këmra në sejgjë dhe Allahu bëgjellë gjellë E kardhë me jabon për hajrë hajjllëkun një muslimani tjetër si kure është Ti o musliman, a di në dënja që kur seç dhe Allahot nuk i kara, kur abdes dhe lag nuk është ban, ti qka jetu ban për me shkuet e aj, Allahot në imofti arabisht. Të ndëruar musliman, si kur që ju thash javën që kaloj, apo javën e para që kaloj, para dy javëve, po me ndohëmi medal para juve, qka me qitë në tregë, Kur dalesh në treg duhet me cit diçka. Kur dalim para juve në foltorë këtu, çka më cit në tregun tan, çka më ju than? Allahu Jallaluhu Kur'an po na thot: "Wa qulu lin nasi husna", thonë njerëzve fjalë të mira. Na juve çka më ju than kur tash janë grumbulluar gjërat, janë grumbulluar problemet. Nuk dimë dështë a cilën të marim e cilën të lamë Me e diskutua përë masës Me i të reguë poplit, me i të reguë vëtë dje E Allahu gjelle gjelaluhu në mësoftja rëbële alemin Allahum allimna abima janë fauna O në faana abima allemtena Për e 4-5 ditve Duk e shkua në shtëpi E pashtë një plakë Me të cilin gjithë kur ta komi mje pselam e jab pselam. Si e ërmi gjithë, thamirje, a polodhësh, pa polodhëm tha të shku të tjetë e ka. Po pse të tjetë e ka? Lenja në në rrugë, vështë tjo se vështë e ka. Pak, po talëm atë në rrugë, dy fjallë. Tha shkova me marë pensionin, e kur dola prej bankës, i djaliri ju për e qitë, thamirjo, a e more edhe shtesen që ju jo kanë pru. Shtesen, a i plakë, Shtesën hajtë mësë i kanë bënë, të edhe të kjojë kishë pas të edhe të eurë, e mësë i kanë bënë në dhë ata një qinda, ata të korruptuarit prej naltë në qeveri, të cilët pramë në rubikon hori oh, bani, Florin Krasnishi, Allahi e Udhzoft me falë për e zva këtë atë djallë, thoni amin, Allahi e Udhzoft ata, Ja pëlqeva një fjallë kur tha edhe prea të i morë e vendim me bonket dërës për juve. Sa me një hajnë që dele e vretë dikon të e bon një hajni i burrësh, a i burrësh së mohë të bo, hajnë edhe burrë, ku ka? E për i kafën me të anha dreken, apo që shta që është du të ashtë tekstualishtë së so farëzë mja majtë mend fjallët. Amo, por qeveritaret që shkojnë mjë vjetë, pënzionin e pëmive, e të plegjve, e të jetimave, katërdet eurën, ata jemë sa hajnat flëqtë. Sa shma shë Allah të koftë. Edhe po atë shfarë kushe kënë imë dëgjuë, prëmë ka qenë në Rubikonë, nda shtari transmetohët sëtë. Prea të mërë e vëndim të foli për juve që dhe gjera. Ta jetoj mjetën me sa qaste me probleme në gjuma. Ani qka u banë, thamë shtinin bankë, thamë, prapë në shtimin në bank, ku e kjo fakturën që e këngrin të të dhe tërshin, qe, që, qështë e kishë marrë, qështë e kënë marrë me parrët, a i kjo blakë ka dalës pëheqen, po a i thë hini ma për para meja aty në bankë, në, në bankë ka shumë, së kam hi me ditë bashësa shalterëa ka, që ka usull, që ka u mështull, nuk di e qeli një telefon për dikant, a i se ka qeli, e që ajni, e i pse a kini dhonë plakit, Thëmë, subhanëke, ya Rabë, subhanë Allah. Ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam, i tëki da'wat al madhlumi, fejnëhu lejse bejnëhu vë bejnë Allahi hijabë, ruaju ati që i akëshkel hakin, se në mes ti dhe Allahot nuk ka përde. A i kur thote, ya Rabë, thëja qafën, Allahi ta theft qafën. Allahi nëgëzoft, ya Rabë. Allahu mos na provoj duart tona më prek hakin e huaj, o robëllahut. Prandaj i preçetu po nisëm, inshallah Allahu na mëson gjat xumos, gjat këtyre momenteve se çka më thanë. Gjethë u xhamati e dini se nata e mirë është nata e Kadrit. Bismillahirrahmanirrahim Inna anzelnahu fi lejlatil kadr Wa ma edrake ma lejlatul kadr Për natën e kadrit kemi fol e kanë fol Ho gjëllarët sa të duesh Ma e mira natë Edhe ma e mira ditë Për ditën e Arafatit Që rrinë haqit në Arafat E të tjerit në përshpia të vete a gjërojnë I falë gjunahat që kanë kaluet para Mirë po, a ka mundësi më u ditë, do një natë ma e keqëja natë? Për e këshyrim e për e këshyrim, po në delë natë a ma e keqëja, që ajo natë që insën të kanë me pi mësë shumë të alkohol, ajo është natë a viti tri. Prandej, prej këtu po apeloj, se gjumat jetër para viti tri s'kam, prej sot pak boni pregatitje, Betonun Allahun. Asnj euro, asnj gjys euro, asnj 20 cent mos bleni petarda me ndez. Ne Allahun banim, me Allahun jua dhe Allahu. Ama çeveria ka e ka e ka e ka ndez presidenti pishen e vitit 3. Presidenti është edhe ai katolikve dhe i muslimanve. Vëllaj presidenti se i diho është dhe i anja dhe i kateligjëve, presidenti shtetit, pëse nuk i preu edhe kurbanat e muslimanve në sheshin të reza, po vetëm bredhin, pishen e kërshtën delave, të ndërimit të më të motëmoteve, ose presidenti i prizrenit, pëse nuk e preu edhe një kurbanë, Në hap të zi, në shadërvanë në të prehet kërbani, bismillah Allah dhe këpër, e jo vetë në predhin dhe të mjero me nda shteti dhe të mjero me ndez, ndezje e petarda e me kal flak, këto i idhënojmë shumë gjekicenat e vlazni të tynë, sepse ata i përdojmë këto fishe këzjarë. ka pare i përën. Me logaritme juve bashkë o vlazën, që dhe të boni sabër sot, së ndështë të ma gjatë ju shkonë, ne janë gjumë. I shalla në bonhët nësit me falë me juve dhe i qindinë sotë, që të nëmbyllët viti që kaloj në gjami e ne i badetja rëbë. Sa lekë, sa euro shpenzohën për këto harame? Restorantëja kanë nisë me kalëzue, me cilat thamë na do të na defrojnë gjatë këtyn viteve deri në vitri dhe sa çmimet. Edhe është rezervimi i patjetërsushëm. Për mi arrit thamën natës. Natën e Shen Janit. Sveti Jan, oqonai kush e ka vua datë, një far pagan. Janari, Janat, Janari. Jana Januar. Muji, dita e parë, janari A janë, a janë jo kone A, a cilin e kanë shejtruë Të një kanë gjitë një janar Pse musliman të i festojnë festat e krishtjanve Apo të paganve Pse ju i festoni Nështë a ju i shalla as një se festoni As më zgaboni me ble As market më shkua As të supermarketet me shkue As të qëkullat me blejnë Në mëndë vitit ri Se i përndjani popullit jo musliman E pejgamberi ka thonë Vë mëndë të shëbë bëhabi koumin Fa huvë min hum Kush ju përndjani Njajshë me një popull O është të dhajsi kura ta Sot paradite Po diskutojnë dy femnën në TV Pisha në shtëpijat tona Druni pisha Me pisha me ishejtru shte pia tona Na o vlazen mësliman Kemi trashigue gjahillëk Me shekull Me shekull shekul. Jo me vjetra vite Me shekull 100 vjetë, 200 vjetë Në dashtë edhe ma shumë 100 vite E majnë menë si thmi unë Po une nuk e di qëfar hoxalar Ka pas këj popull Qëfar kastraveca Hoxalar kastraveca Më plot gojen po them. Kështu Rahmetli Abdul Kader Arnavut i thoi ke, disa hoxhallarve Kastraveca. Allah i mos mbaft edhe mu çasi Kastraveci. Apo shangarepe. Po e nalon nervën katont me skuaj me nxjer një gurdh gjallë e me cit në secilin tavan çyshet shtëpisat gurit. E me nërbor, lull nërbor, e me ndjerë, e mivar, e do fletë dushki me i vu për mi dhejër, e mula me lullat verëzës të shëngjerëgjit, kretë kdo krishtënizma, e ho gjallarët, ata këstraveca që i përmenda sa herë me këtë emën, ata që tërsenë zdishin, veç kër vinë këtë e nëtë si e ma dhe, hë gjumët e vorras duartë kështu e poplu i shikja, ka nërët, po pëse kënë njërët, Vinë shpirtat e deknive lupin për juve në i sentë Ajo kështë po banë di shka Të jo mere poplët në i pëshkire, në i gjempere, në i qarapën i... me, me qësi kemi jetue, qësi gjëra kemi trashigue As parima, as regula, as kuran, as hadist pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam tash, tash i kemi mësua Tash kuadrina është ngritur Ta është Kosova ka kuadrë të mrekulushëm, të mrekulushëm, të mrekulushëm. A mo populli prapë si beson. Prapë ju beson aty në lullave, aty në vove të laru me mi laru e vest, mi laru e mi bom e në gjyra. Prapë beson në besimet më rapshta, ose vjen të hoqja beson në besimet më rapshta, e shkon e merë kshilët, e shkon të vorrit e tyrbja, dhe i qetë parë, po i lutët hekrave, apo shkon e piushë që si kështu popli e Allah juve jo pështoft besimin e me juve i shpëtoft të tjerët, ja rabi. Kështu ini ata përgjeshësit pare Allahut. Allah juve ju ka shpëtua që këni ardhë shpit zotit, e isha Allah dhe ju e shpëtori dikansi kër ju që kini shpëtua. E jo me besu e besimet kota. Besimet më rapshta. Shko ka filon drunik, lajë një petë kuqë. Shko të filon qeshmja, Mi pakuj e ndziri prej bregve një spet ku, ku mi gjithë nështë ta bregve një kanë gzeza. Pse, se si të kepi të ajo të irbet dhe mbarki, si më stjallonshë një pet bregve të pa lamë një të fleqtë. Këshirë farbesime të kota, shko të filon guri, që të qëtë pare që tut në alët kokë dhimbja, shko të ajë qëtëri banë qëtanë, Allahut je pe vlatë. Qështu ka jetu u kjo popullë? Në a 50 vjetë për i bajë, mama nuk e di, a 50, a 500, ka jetu e mbrapsht, se për së o lërguë për e rrugës Allahot Gjallë Gjallë. Nëta ma e mirë, nëta e kadrit, e nëta ma e keqë, nëta e vitit rihë. I shë Allah zgaboni me ju blef mive, se ju shërri në kini. Tash nuk pjithon me gisht tyje, në shërri në kemi, se për atë natë që është të bajëmë i shohi këtunare të në, për i shoktu, u mytën të, të obleja ditë në për marketet e mdhaja, e shtapica, e qipsa, shka për bani? Shka për bani? Ata? Ose birë, rëbjus. Allahi në u dhëzoft, tja rabi. Allahi në u dhëzoft u dhëtësat seftë të të një neve. Thoni, amin. Allahi në u dhëtësat në u dhëzoft seftë të mëspari. Allah i na ju gëzovë të thërë së të të të të arabi. Qina është pa, Kosova, shteti, maj korruptuar në botë. Më rëmëmën, sunion të umarëve shkërqysh më zgjedhjet, kush kryotar. Po pse? Pra po hi lugave pak me juve. Unë po hi lugave, po ju më nëzirëni. Omer ibnjë Abdulazizin e zgjodhen u thësë, halifja i pestë. Ardhite gruja vetë edhe për i thot, oj grua, urdnë obur, thabë, i meti Muhammedit më kazgjëdh mua, kryetar, halife. Nja pa që mësy me jetua me fukarallëk, që këfar kanë me jetua une, mire zotë, mësja pa që mësy me jetua në fukarallëk, për të lëshoj divortës pi qëtash. A thoi thot, kryetar të sodi të grabë, kështu, ja si të gjithë dhe të të grua pështuam. Së pëgëdëzën medal me kaldu pasunin që i kanë vjethë për, për dhëtë vjetë. Së pëgëdëzën mi shenua se i kanë mush bankat me parete sadakave tjetimave e të jetimave, luftetarve të luftës e me paret e plegjve dhe të plakave që nuk i marin asë 45 euro. Allahi ju dhëzoft, po thëmë dhe njëherë, ja rëbële alemi. O i gruë, tha, mja pach mësy mërnu e fukara, mërnu e fukara, Se, u boni, a Pse u bon e authefsi mëslimanve Pse authefsi du të me jetu fukara Po vëllahi Aj duhet me kon shpijin shpij Shpijin shpij duhet me shklu me të qyr U meti që shpë jeton E une më staroj Dheri nesër në këshom i pranoj pre juve këpust Jotë këshia Roba të pastru me thekurosura Gjempera Vetrovka Qebe Grealica në zemse Të piha, qëka të kini deri nesër në kësham, Inshallah, mës nesër, Këna mi qua për në Shqipni, të vlazni të tonë. Allahu gjëllëshanu nga një mofë, Nga mi umë dihmuë vlazni të tonë. E Allahit, Allahit një mofë, Sari Berishes, me i qua Graçanicës. 400.000 euro, Ja kanë folë dje shkivët Graçanicës, Se sënë pëjmajmë. Nga sënë pëjmajmë, Duhet e Shqipnia mëna i majtë. Dikush mundet më thonë, hoqë më së përzi, se kjo në politikë se dishti. Ja, valla, pështë dhe sandë përdihet kjo bela. Ketë sandë dhe të përdihen. Më shkua mi pa vlasdit ku jetoj në Shqipni. Në hasë, në tërpoj, në kukës, që të vende unë ku përshkoj. Ska kulmë, ska tëpi, ska drasa, ska nëzemë se vallahi me asi reshova të moqën, me tela, qështu, me që tonë po ma i mytë me, me qitë dimnin. E unë me fjetë? Ti me fjetë? Lopë s'ka, dele s'ka, dhizë s'ka, rogë s'ka, i thëjshin atjendime sociale për krahje shtetënore, 450 euro, në bastantarve, e ka me jetu a i shkreti, Allahim boft, hyzme qarë mua dhe ty me undih mua vlasnive tonë. Inshallah na nuk harxojm parë kotë kot. Pompë po e bori Gajlesët një javë kur bëhet viti i ri, viti i ri, a thu sa vjet, sa vjet kanë mëpir alkool në Kosovë? Sa vjet a thu kemi në Irak? Kurse nesër sot është 9, nesër është 10, mas nesër është 19-ta ditë e Ashurës. e ashurës dita e dhetë e mujit më harrem këto duhet ju tham juve që ju të ju të regoni babës e njënës e vlajt e ajalarve se ju e bartë një predikimin e Allahut jo une ju jini këtu 5, 6, 7, 8, 7 vetë ama une së një shkoj gjithë kuj në shpi ju dini në Allahut e përhapni ju jini ata e mirëni e eqoni e mirëni e qoni të regoni ju kredve Kërka artë pejgamberi në Medine, i ka pa jahudit për agjerojnë në Medine. Që ka për agjerojnë? Tha për agjerem ditën e ashurës. Dita e dhetë ashurë, arapë që në fjala, dhetë që i thejnë dhetë që ashara. Diten e dhetë të mujtë më harë. Këse për agjerojnë? Tha sepse Allahu e ka shpetua Musën, hazriti Musën, prej Firaunit e ka shpetua, edhe i ka shpetua beni Israel të në këtë ditë, ditën e dhe të mujtë muharëm. Pejgamberi tha, vëllahi, unë jem ma hakli, ma i meritua munë ma agjerua, se Musa, edhe pejgamberi vlazen, këtë pejgambert janë, vlazen nga shumë nëna, edhe pejgamberi ka agjerua, edhe i ka urdhënua ma agjerua, edhe ka thonë, Nëse kam une ymër për vitin e ardhë shumë, kam me agjerua edhe ditën e, e, e nënte dhe të njëmë dhetën. Se dita e dhetën është ashura. Jahudit për e festojnë ditën që Allahë ja u ka shpëtua pe i gamberin e ty në musën edhe bëni Israiltë, prej faraonit. Ata për e lypin një ditë të mirë me agjerua, për hirtë Allahut me agjerua na po e lypim jo një ditë shpëtimi, po e lypim ditën dhe natën e viti tri, me najtë gjithë natën me pi, një natë të shpëtimit jo, pa një natë të denimit, që Allahi mund të natë dënoj të gjithëve, për arsye që harami bëhët atë natë në tërbotën. Atë natë bëhët harami mëjë madhë në tërbotën. Edhe hargjimi mëjë madhë në tërbotën, Edhe alkoholi më i madh në tërë botën, edhe kurvnia apo zinja më e madhe në tërë botën. Allah i na bën pishtar të hairit, Allah i neve i na udhzoft. Na mos ta bëjmë çka bëjmë të tjerët. Zoti ka thënë Muhammed Mustafaj alayhi salatu vesselam për muslimant ummatun min dunin nas. Muslimant janë një popull, por jo si të tjerët. Inshallah na jemi ata. ka kan pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam ja Resulullah transmeton hadithin e Buhurej radiallahu an cili namaz për veç farsave është më i miri ka thon namazin mes nat mas mesnatë më me shumë falë dhërat e cili xherim për veç Ramazanit është më i miri për veç Ramazanit Ka thonë, agjerimi i ditës e zë, mujtë Muharrem, të cilë të ju thonin Muharrem, ditës e ashurës. E pëse tarikat djit e agjerojnë ashurën e madhështojnë? A pëse e ka pështu Zotë i Muson edhe Benisrailt? Jo, ata e agjerojnë këto bidatë, nuk e kanë me hakë. E agjerojnë për zi, me majtë zi. Me majtë zi, sepse e kanë mytë në ditën e dhe të Imam Husajnin nipin e Muhamedit alayhi salatu vesselam në Karbelë. Në Karbelë u myt Imam Husajni ditën e 10 të Muharram. Ata xherojnë për ditë zië dhe festojnë. Edhe bojn jahillluk, edhe grithin, edhe keni mi pan televizor tash me zinxhira shka kanë më bonesër me zinxhira me do fark, kështu a kështu as di çka, televizori ja ucet kret, çka kanë më bë, ato që nuk është prej islamit as prej dinjit islam, e kanë mbyt Imam Husajinin, e kanë mbyt nipin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, shybes ka. Mirë, po pse kanë mbyt na nuk bëjmë Kiamet? Sepse i kanë mbyt edhe pejgambert. I kanë mbyt para Imam Husajinit, e kanë mbyt edhe Hasanin. Sepse po satet të shbash te Husajini, shko te Hasani. Hasanin grëjave të ka helmua. Jezidi i biri muavis, i ka thonë grëz Hasanit, mëtët i Hasanin unë të marrë. Në Medine e ka mëtë, edhe mësnaj se ka marrë, ka të rathua. E ka në mëtë para këtyne, dy një përve e ka në mëtë burin babon, Alinë radiallahu anhu, para Alisë e ka në mëtë pasmanin në shpi, Para Osmanit e kanë njëtë i merin të falë namazin e sabahit, e kështu më radë, mbytjet në dy një nuk nëllen, mirë për rruga Allahu Gjelle Gjelle Aluhusi pas Kur'anit dhe fjales pejgamberit vazhdoni nësha Allahu Ta'ala. Prandeja të agjerejnë për gabim është nuk agjerohet, agjerohet në amën të Allahit, jo për zi për dikant e për barth për dikant Allahin e mësëftë hajrinë. Në hadithin tjetër që e transmiton Muadhi ben Gjebeli radiallahu anë pëthët Eusani Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Më këshiloj pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Më dharë bi ashri kelimat Dhet këshila Këshiri o vla musliman që të dhetët Mësë mu ishë me i majtët dhetët Një o këqyre, cilën, dy, tre, sa të mundish, o të të kullohë mësë të tahtum, sa të mundi përfilën e dhe qonën vend urdin e Allahut Gjellë Gjellalju. E para, i tha, o muadhë, urdhënëja Resul Allah, la tushrik billahi sheja, vajnë kutilta o kërrekt. Mas i ban, mas i përshkryuja Allahit ërtak, kërival, shoqë në adhurim, Edhe nëse të mytin, edhe nëse të djegin, Allahu është 1. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ata çka po thënë krishterët, po thënë Allahu ka zbrit ohin, Allahu Isa, oh bon Isa i biri i Allahut, ah Allahu po is, Isa e Isa u bó Allah, e e e Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanaka ya Rabbi. Trinitetin që kanë krishterët o mëjtën të jo festua, a janë shirkë, Allahën është një, la, ilahe, ilallah, Muhammedërësullullah, asë Allahën s'ka zbritë me hitë e isa, se isa i biri mërjemës është, mërjemëja e kalin dhe ka bardhë qëtët zone, e kalin isën, Allahën e ka qua shpirtin isës me fuqinët i të plotë absolute, e nuk është zotë, O iqale is, o iqale Allah ya Isa ibn Maryam. Allah poi thot Ises. A anta qult li nasi ta hiduni wa ummi ilaheyn ithnayn min dun Allah? O Isa ibni Maryam, a ti po thuash njerzë me të konsideruat ti Zot përveç Zotit? Qale subhanak. Asasi ti e lart madhruar ya Rabb. Isa e ka vërtet në Kur'an e kemi. Qale in kunt qult Nëse unë ashtu kem thon, fëka dalim të, ti e dij, tallëm u mafi në vësi ولا علم في ما في نفسك, të dhish ke rbi shehëmun shpirt. E unë nuk e di të këtë. S'mund të të mëkoni sa i bëri Zoti. I bëri Zoti dhe më tha Allahi paska grua, paska nevojë për kontakt me grua, astaghfuru. Subhanehu ve teala, Allahu është krijuar si gjithësisë, nuk ka nevojë për askën. Të gjitha krijesat kanë nevojë vërtet. O muad, mësë i banë Allahut shok. E dyta, o muad, mësë silë keqë nda i, i prindëve tu. Këshër në ju dhjamë të rri që i kini babë në në gjallë. Dhjamë të rri që i kini babë në në gjallë. O la të aqqënë në validejkë, mësë i banë arrogantë nda i prindëve tu. A dhe nëse të urdhënojnë, gruën me qitë divërës me lëshuën. Edhe në të qesin pishpijs të i komplet. A unë pishot disa djem, baba ka qit pishpijs, a ja tje të kërsta Tanaskovic muanku e baba më ka qit pishpijs. A të ka qit baba, për unë e madhët ka qit Allahit një moftë. Këj prapë më sësil keqë. Qafir me pas babën, më sësil keqë. O inë gjahedake ala në të shrikebi, ma lejsele kebihi ilmunë falatothehuma wasahibe wasahibehma fi dunya ma'rufa bani mirbabasnanas cfar do te keçe me bota aty 2 o muad por noiya rasul allah ma sel namazin pa e fal se kush el namazin ni namaz me qollim pa e fal ni namaz fa inhu man taraka salaten maktubatan muta'ammidan fëka të buri e të min hudhim me të la, nuk është muaj e nësa ndorë të zotit, po është ndorë të drecit. Një namaz më se lepa me të hub, s'mon dhe të me të hub namazit ty. Mësoj edhe e vlatë të tu, më smelon namazin, mëso edhe gruën tënde, edhe motërën tënde, edhe babën tënde, edhe nënën tënde, dije se ajtë që e le namazin, Allahu ka që dorë për ti, Allahu ishë Allah nuk qërë dorë për Urnoja Resul Allah, më spi alkohol, raki, se rakia është koka e gjdo punës keqe, raki më smepia, aspiv, e ta është për vitri, shka më pi, opet këthejnë anë, e ta është ka më pi, për e të dhe gjej, për e të të të reditve, kishen zonë alkohol pa banderolla, Jënë bo kohër qeveria se përhinë Kosovë, përhinë Kosovë alkohol, për marrë veshë dërgjava qëfar alkoholi përhinë. Për në tëhinë qëfar tëhinë, në është kjoj vendit, në është që a i qëhi, që a si muti është. Që a si fliçti në është. Për e thëmë këtë fjallë në është e dikuj thëtë ku ku hoqë a qëfar fjallë përmendi. Për thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, el k Alkoholi është nëna e fliqtirave. E fliqtirë qëka është? Qaj e shajzë janë fliqtirë. Nëna e fliqtirave. Bileshkijet kanë pasë përëdhu para luftës të kërinë konë, një le alkoholi i thëshin govnjaca, me aromë, kakës, govnjaca, qështu ka pasë emnin, rruçni e, e, e bomë me shtepjake, domaqa, domaqa, govnjaca, al alkoholi. Mandaj, o muad, urnëja Resul Allah, ija keve al-maqsia. Që këtu e kam fjallën që e mora ketë hadith. Ruju gjunahit, sepse ngarkesa e gjunahave, e sjalin dënimin për i Zotit. Ngarkesa e gjunahave, e sjalin dënimin, Allah i në eqen dënimin a me fukarallët, a me përçarje, a me vdekje, a me ndeshje, a me kazafytje, a me vllavrasje, a me Allahu akbar walillahi elhamd. Njërzimi prej gjunahve kanë sot spodin çka më thon gripi i derrave, gripi gripi i thive, gripi ç gripi çënve tash gripi llive, kur tani më mas nesër ja nisi gripi macave, gripi xhart në Egjipt. Oi kaka popull nëse kanë në rrugën e Zotit gripi dreçtë nive. O, grip i dreqit, o, s'ka as grip derri, as grip maca, as grip qeni. Popli ka dalashet, bota është largua prej rrugës drejt, muslimani dhe krishtiani, pagani dhe dhe qifuti, kret, përshkojnë në dalalet. Në kurvni, në zinon, në hajni. Allah i nëpshtoftë. O muadh, urnëja rësullë Allah, si bala faqohë është me dëshmanë, mësikë prej frantit, edhe nëse shkatërohën kretë, ti qëndëratit, jo më jakë këtë e shpinë në dëshmanit. O muadh, u anëfikë ala ahlike min tawlikë, U shqe familjen tënde me diers me punë jo me vjedhje me punë është i Allah i na i lut durt ja Allah i na i lut durt për i haramit fqjuditan po fq vjen vallahi fq vjen s'ka javë që nuk vjen dikush pa një vjedh këtu nënda in puma te këtyn e trive këto far planink Ato 100 euro Së përshkojnë ato të mjetë 5 euro i komplet Ska planika dhe të mjetë jenë planika Apo së përmi vjetë kush Ska javë fartë di kush Ose të dalin Kishe pindrone i ka vjetë dhej E ma të do me rujtë shnetin e kamve Me të vjetë me Allah je u zovë të jaro Edhe në fund O muad Urnaja rësul Allah Kjo tërbija për kretët Mësë e raf mi, ba me bumë e ba me bumë Mësë e që dorën në bita Po bën një tërbije me, me butësi Edhe mbjellje o frigën e zotit në zemër Kushe bën këta, Allah ju fërcëft E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që tjetë këj fund viti Me hajr, khitamu humisk O musliman, mundohu një se cili I thëmë vetit edhe juve. Se cili mundoheni me bo mirë? Panvarsisht, që ka thëjnë të tjerit për neve? Panvarsisht, që farë festa, kryojnë festa, e festa, festa, e festa, e kanë mush ditë pushimi tër vitin. 365 ditë njëhen në parlament kër i diskutuan, ju dollën 450 festa pushimi. Ma shumë pë po dalin ditë festa se ditë punër. Ato neve së në interesojnë, Allahun Kurani Kerim për në thëtë Me këta për e mbjulli fjallën Vë akulli e amalu fësejr Allahu amalekum dhe rasullu huvel mu minun Thua ju ti o pejgamber të punoni Allahu dhët ju shet dhe shpërblej për punën e juj Pejgamberi dhët ju shet dëshmon për punën e juj Edhe besimtarët dhët ju shohin dhe dhët dëshmen për punën e juj Akullu kauli hadha Astagfirullah halivalekum Thoni astagfirullah Lypë në krenarin prej Allahut dhe dhe prej dinit Allahut, e jo prej pishës, apo prej në vagëdinës, apo prej vitit ri, apo prej brezit të ndezur. Vësallillah umë ala sejidina vë nëbina Muhammed. Elhamdulillah i Rabbil Alamin, o salatu o salamu ala sejidina vë nëbina Muhammedin vë ala alihi vë sahbihi e gjemainë. Pra për këthehe më vlazën, të vlazën i të tonë me pëllët gojen, për thonë për shodhen e për Kosovë që për thotë fukara që për i qesin në televizor, edhe une jemë Kosovë. Ta shkurë, në një qinë shpi, në dyqinë shpi, në një shpi, në një shpi, mësë mjabon, kjo ngrinë të rahmeti, ka hu për rahmeti, se dyqinë shpi, një shpi e bajnë, dyqinë shpi, dë dhoma mësë mjabon, katunarit vetë, kjo më r Kjo marri e madhe 500 shpiji ka tundi Një shpij, dy shpiji s'ka ndrum Ose s'ka ndrydhoma me fjetërmija Kjo tepër, tepër kur të, uj, Shdryp rahmeti S'ka rahmeta një jetë që është populli Allah i na i shtoft rahmetin Një shpirë taj arabi Prandeji në për Kosovë Shka kam me boa një knina Si cili në nërmal Së një bajm në kretë punët Nërmal po adhe unë Po mundohëm dikund me vë unë Tull apo një blokë Prandaj po apeloj te juve 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro i kemi vënë para 10 ditëve përndryshe djeni ard dritaret në Shqipëri, e i kemi furnizuar 5 shtëpia me dy erë dritare, ato i kanë burt kush nimonin, i mund 60 euro është një dritare sepse janë mbet vogla një dhe ai që mi ka drejt, i ka drejt me një çmim sa dësh ka thonë mundesh me m'dhën. Allah i është përbleft. Mir po, unë ato normal ju kam thon çdo herë I shalla nga kur se nalim dorën, edhe i shalla kur se kemi me nalë dorën, edhe unë ësë jam të bërgjove qëfiz me qarlëk, e i shalla ju më ndihmoni. Pra ndë e shkat kini ndihma, shka mund mi më ndihmua, bënë e njetë që ato petar dhe zhenë fysheka që kemi mblej për fmi, bënë peto bëj sikë farën, jo, nali e vlatë të tu, gruën të në dhe fmi të tu, oj gru, oj e vlatë të mi, Çka ti bvojm hallin, s'kishin fëmia me hungër, s'kishin me vesh, vallallahi kur ti shohish çu sh po jetojn, vallallahi e nxjerrish dritaren pi shtëpisë tonë çu po tremen i dhëm, e s'po duhet ajë dhëm edhe ja çojsh vllaznit me tu. Na kështu duhet të më çën, kështu që inshallah utala deri nesër na kshëm, po besoj edhe dikush kush e ka në i kombi të mirë të mbuloam, pa karrika, vetë ato parat, por mos si pa karrika i madh çhin të pihat, njënim ka për mundënisht poret, disa të pija kemi marrë dhe disa ushqime, kështu që deri nesër na kshëm, ndoshta dikush e ka dhe në kombi që vjen me mua edhe në gjendjen faktike atje, edhe bën sevap inshallah utala. Elusim Allahun xhel xelaluhu mena kthyën rrugt Zotit tamam ya Rabb. Allah and I use of print the tongue. Allah i nëjë uzoft e vlatë ton Allah i nëjë uzoft gratë, motërë, tezët halët ton, akrabat ton Allah i nëjë uzoft gjithë i metin Muhammed sallallahu aleyhi vësallam Allah i e bashkoft këtë popull e kët popul, e bështë unikë këtë popull e isha Allah këtë popull dhe u thjesat e këti popullit e dojnë këtë vatan e zhvillën këtë vatan in Allah e ve me lajketehu ju salluna ala nëbi ja e juhe lëdhina amenu sallu aleyhi vësallimu teslima وابارك الله محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وانت شذر روحي وصارتم معي دليل يا رب اهدني قد من العناد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأتت يا رب العيناء